Радіослухачі, доброго ранку! Ви слухаєте Радіо Філадельфія, Українську радіопрограму Українського освітнього культурного центру на радіохвилях WWDB 860 AM. Наш телефон 215-663-1166. У програмі Історичний календарець.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 Гарячі новини. В сьогоднішній радіопрограмі подаємо вам такі важливі новини. 15 членів Ради безпеки націй прийняли резолюцію найрішучіше засуджуючи збиття літака Малайзії лету MH17 Boeing 777 із 298 пасажирами та обслуги на борту. «Червоний хрест» визнав конфлікт в Україні війною. Міністр закордонних справ України заявив, що Україна поглиблюватиме співпрацю з НАТО, а опитування виявило поважну підтримку НАТО в Україні. Резолюція найрішучіше засуджує збиття літака малазійської авіалінії MH17, наслідком якого стала втрата 298 життів. Джулія Бишоп, міністр закордонних справ Австралії, також закликає усі держави і суб'єкти у регіоні, повною мірою співпрацювати у зв'язку з міжнародним розслідуванням інциденту. У тексті резолюції висловлено серйозну заклопотаність з приводу повідомлень про недостатній та обмежений доступ до місця аварії. Документ вимагає, щоб збройні групи, які контролюють місце катастрофи і його околиці, утримались від будь-яких дій, які можуть поставити під загрозу цілісність місця катастрофи. Ройтерс повідомив у вівторок 22 липня 2014 року, що конфлікт в Україні є війною. Червоний Хрест визнав, що Україна знаходиться у стані війни. Як кажуть західні дипломати, це відкриває двері для обвинувачень у військових злочинах, у тому числі за катастрофу із Боїнгом 777. Доповідь «Червоного Христа» є секретною, повідомляє Ройтерс. «Очевидно, що це міжнародний конфлікт, і тому це, швидше за все, військовий злочин», сказав дипломат однієї із західних держав у Женеві. Міжнародний комітет «Червоного Христа» є хоронителем женевських конвенцій, що встановлюють низку правил ведення війни. Організація Об'єднаних націй спирається на думку «Червоного Христа» щодо того, коли насильство перетворюється на війну». Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Україна поглиблюватиме відносини з НАТО. Про це він сказав у Брюсселі, відповідаючи на питання журналістів щодо статусу союзника США та відносини з Північно-Атлантичним альянсом. Як відомо, раніше Сенат Сполучених Штатів у другому читанні ухвалив відповідну резолюцію, передає «Уніян». Зараз у НАТО йде інтенсивне обговорення наповнення цього статусу. І ми сподіваємося, що для нас відкриються нові можливості саме через це співробітництво. Ми хочемо, щоб ця взаємодія перейшла на якісно новий рівень. Звичайно, політичне рішення буде ухвалено на рівні президента України, коли він говоритиме з главами держав, та урядів країн НАТО, але зараз ми працюємо над дорученням президента, зазначив міністр. Washington Times від, від 21 липня повідомив, що в неділю 20 липня державний секретар США Джон Керрі, виступ якого висвітлено на п'яти телевізійних руслах, заявив, що Росія доставила терористам Смертоносну зброю і вишколила їх у її застосуванні. Він також висловив переконання, що ракетна система СА-11, що збила літак, була перевезена з Росії на територію терористичних дій перед збиттям літака. Амбасада Сполучених Штатів Америки в Києві заявила, що перехоплені СБУ розмови про збиття літака терористами є автентичними. Державний секретар США Джан Керрі сказав, що після здобуття Слав'янська біля 150 машин з бронетехнікою, з ракетними системами, танками та артилерією перетягли російський кордон у східню Україну і, Україну і були передані терористам. Вишкіл терористів відбувався біля Ростова. Генерал Пілип М. Брідлау. Головнокомандуючий НАТО вказав на існуюче відео, що показує солдатів Російської Федерації, які вистрілюють короткостяжні ракети «Град» в Україну. Генерал написав у своєму твиттер, що у четвер, 17 липня, що він дуже стурбований цим останнім відео, яке показує, що Росія заангажована у військових діях проти України. Ціль цих атак – змусити українське військо відступити від кордонів, щоб Росії було легше пересувати зброю і військовий виряд для терористів у східних частинах України. Про це повідомляє Washington Times. Тим часом опитування свідчать, що... Вступ України до НАТО підтримують 44% українців. Про це свідчать результати дослідження, проведеного соціологічною групою «Рейтинг», передає Уніян. Якби сьогодні проводився референдум про вступ України до НАТО, 44% підтримали б вступ, 35% були б проти цього, близько 22% не визначилися. Опитування засвідчило, що за три місяці зросла кількість тих, хто підтримує вступ до НАТО, при одночасному зменшенні на 11% противників вступу. Приєднання до Альянсу підтримують найбільше на Галичині – 88%, а найменше на Донбасі, Харківщині, Півдні, де більшість проти вступу. Більше підтримують вступ до НАТО чоловіки та люди з вищою освітою. У виборі інтеграційного об'єднання, до якого має прагнути Україна, 61% кореспондентів підтримують вступ до Європейського Союзу, 20% до Митного Союзу. Майже стільки ж, 19% не визначилися». Сенатор з Аризони Джан Маккейн посилив натиск як на президента Російської Федерації Владимира Путіна, так і президента Барака Обаму після збиття малазійського пасажирського літака «Боїнг-777» прокремлівськими терористами. Cитуємо, «Це підло з нашої сторони – не дати українцям жодної оборонної зброї», – цитати, сказав Маккейн з Аризони у п'ятницю 18 липня в часі інтерв'ю на радіостанції KFYI-550AM. Пізніші інтерв'ю «The Arizona Republic» Маккейн описав допомогу Сполучених Штатів Америки, яка полягала у передані тільки обідів готових до споживання для українського війська. Цитуємо: Росіяни забрали Крим. Це перший раз у воєнному періоді, коли одна країна окупувала іншу в Європі і продовжує рухатися на східню Україну, сказав Маккейн, старший ранг республіканець, який є в комітеті збройних сил та одним з визначніших яструбів на Капітол Гіл. Вільно вибраний український уряд просив нас доставити їм оборонну зброю. Ми відмовилися, сказав Маккейн. Він також вважає, що адміністрація Обами не хоче провокувати Путіна. Факт відмови передати зброю Україні він вважає ганебним. Маккейн сказав, що Сполучені Штати Америки повинні трактувати тим, чим Путін є. Полковник КГБ, який хоче відновити Російську імперію. Литва наполягає на наданні статусу терористичних організацій Луганській і Донецькій республікам, а також на збройному ембарго щодо Російської Федерації. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінк'явічус, журналістам перед засіданням глав Міністерства закордонних справ країн Європейського Союзу. На нашу думку, потрібно назвати імена і надати статус терористичних організацій так званим Луганській та Донецькій республікам. Час ввести ембарго на постачання зброї до Росії, сказав Лінк'явічус.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 Адреса банку 7918, Busselton Avenue, Філадельфія. Пам'ятайте, MB Financial Bank є фінансовою інституцію, готова все помогти нашій громаді. подаємо найновіший список жертводавців на цьогорічну збірку «Фонетан». Тисячу доларів Іван Гінанський, по 100 доларів Уляна Береза, Ігор і Марія Чижович, Роман і Олександра Городицький, Марія Гудь і Володимир Павлиюк, Борис і Ніля Павлюк, Юрій і Марія Пазуняк, Лариса Стеблій, Вікторія і Мар'яна Вакуловські. По 50 доларів Раїса Андрейчик, Емілія Сузен Бабіок, Доротій і Адріан Гаврилюк, Доротій і Адріан Хаврилюк, Андрій Кшик, Юстина Стеблі, Микола і Ірена Пелих Зварич, 25 доларів Марта Яремович і Роберт Юрчак. Пожартву на Радіопрограми 200 доларів Богдан і Христина Турченюк. На радіопрограму по 50 доларів Ярослав Стефанія Колодій, Оксана Волчук. На радіопередачу «В світлу пам'ять Романа Волчука» і Богдан і Христина Турченюк. 50 доларів «В світлу пам'ять пана Романа Волчука», Оксана Волчук, 50 доларів на бібліотеку. На радіопередачу з нагоди 50 років вінчення Бориса і Нілі Павлюк. Панство Богдан і Христина Торченюк 50 доларів жертвували. Складаємо щиру подяку всім жертводавцям. Шоу! <laughs> Жива, та й не буду. Бурячок, червоний кибурчачок, червоний, зелененька гишка. Зор той мене Коментар у сторіччя українських січових стрільців У сторіччя українських січових стрільців У вересні нинішнього року сповнеться сторіччя вимершу першого відділу новітньої української збройної сили першої сотні українських січових стрільців Хоч ця сила була в руках австрійської армії, але вона пішла в бій за український національний ідеал пішла з власним прапором, з українською командною мовою. На її прапорі була соборність київський архангел і Львівський лев. 6 серпня 1914 року в Європі вдарили громи Першої світової війни. Розділена кордоном на дві половини стрепенулась від подиву війни і українська земля. На її заході, на Галицькому небозводі, рука українського народу вогненними буквами писала три величні слова «Українські січові стрільці». «Українські січові стрільці» – це витзвіт і завершення першої доби галицько-українського відродження. Перше українське товариство під назвою «Січові стрільці» постало у Львові навесні 1913 року. Опісля подібні товариства створилися також при локальних Січах і Соколах. Провід над Стрілецьким товариством перебрав зразу Український Січовий Союз, а опісля і інші центри. Виявом Української організованої сили був день січо соколівського здвигу 28 червня 1914 року вулицями Львова пройшли під звуки оркестри багатотисячний похід «Соколів» та «Січей». Коли на площі «Сокола Батька» під час військових вправ появились озброєні відділи стрілецьких організацій, багатотисячну масу глядачів охопив нечуваний ентузіазм, який виявився у бурі оплесків та сльозах радости». 2 серпня 1914 року українські політичні партії об'єдналися в Головну Українську Раду з метою ввести на час війни однозгідну українську політику. ГУР, як найвища установа краю, перебрала у свої руки також організацію українського війська. Для цього встановлено Українську бойову управу, під кермою доктора Константина Трильовського. Вже 6 серпня Головна Українська Рада разом з Українською бойовою управою видала мобілізаційний поклик в Західній Україні, і молодь почала масово зголошуватися до українських січових сільців. Всіх добровольців, що в місяці серпня зголосилися, було коло 28 тисяч. І з початком вересня у стрію зібралося до 10 тисяч добровольців. Першим відділом, що постав з львівських добровольців, була сотня Івана Чмули. Вона відійшла зараз після сформування до села Гаїв біля Львова, де простояла до 28 серпня. Далі сформувалися сотні Дідушка, Семенюка та інших. Сотні, зібрані у Львові, зведено у два курені. Першим командував Дмитро Вітовський, другим – Ераст Коник. Швидко почалася військова наука за право до воєнного діла. В початках організації та праці українських Січових стрільців були здані лише на власні матеріальні засоби та на власних людей. Тому не дивно, що саме в початках траплялися чималі недостачі та похибки – на одерження добровольців населення складало дуже щедрі пожертви. Українська громадськість в Західній Україні, одначе, не була приготована до творення власної військової формації. Бракувало військових фахівців і матеріальних засобів. Австрійська влада робила різні труднощі і перешкоди. Захоплення ідеєю творення власної військової одиниці було одначе таке велике, що воно перемагало всі клопоти і труднощі. Найтрудніше було з вишколом. Стрілецьких інструкторів було дуже мало. Австрійська влада погодилася, була на домагання – української бойової управи звільнити з армії 100 старшин для вишколу добровольців. Але до кінця серпня 2014 року прийшло ледве 20 старшин, а між ними Дмитро Вітовський, що став одним із провідних старшин українських січових стрільців. 4 вересня українські січові стрільці виїхали на Закарпаття на вишків і стали на пості у селах Страбичів і Горонда. Вишкіл тривав заледве два тижні, бо вже 10 вересня вийшла на фронт перша сотня українських січових стрільців, а в кінці вересня вийшли в поле останні частини українських січових стрільців. Це був час, коли російська армія зайняла всю Галичину і посувалася в глибину Карпат. У боях із москалями героїчно відзначилися українські січові стрільці і здобули не одне признання австрійського та німецького генеральних штабів. Кінець 14-го і весь 15 рік проходив українським січовим стрільцям у затяжних боях з ворогом у карпатських верхів'ях на Маківці, під Болеховом, Галичем та Семиківцями. В листопаді 15-го року січові стрільці стабілізують свої позиції в селі Соснові і там перебувають до травня 16-го року. У тому часі розгорнула широко свою працю славна пресова квартира українських січових стрільців. Українські січові стрільці у своєму зверненні до Української головної ради від 11 листопада 15-го року писали ми пішли в цю світову заверюху лише тому, щоби наша Україна в часі цього всесвітнього смертельного спору могла проголосити, що я і хочу мати своє місце під Сонцем. Коли що тривожить нас, то лиш ця думка чи жертва принесе користь Україні чи ті могили наших товаришів, найкращих синів України, які використають слідом за нами від далеко які виростають слідом за нами від далекого Закарпаття аж до Подільських степів, причиняться до поправи незавидної долі нашого народу, приспішать зірвання гадебних кайданів неволі. На початку вересня 2016 року розгорілися завзяті бої на горілий соні, на якій, внаслідок переважаючої ворожої сили, українські січові стрільці були окружені і розгромлені. Лише малий відділ під командою «Четеря Труха» прорвався пробоєм і добився до бережан. Взимку 17-го року скріплені новобранцями частини українських січових стрільців виступили знову на фронт. Це вже був час так званого «братання» на фронті, що тривав аж до офензиви Керенського, що почалась 29 серпня і застала українських січових стрільців у селі Конюхах. Внаслідок переходу до москалів 81-го чеського полку січові стрійці були окружені і потерпіли поразку. Врятувались з окруження сотні колометників, технічна, саперна, гуцульська сотня і відділ мінометів. Після того бою під конюхами австро-німецькі війська повели протинаступ і російська армія почала загально відступати на всьому фронті. В наступі брали участь також і останки полку українських січових стрільців, і переслідуючи ворога зайшли аж на другу сторону збруча. За деякий час українських січових стрільців було стягнено з фронту в запас для доповнення та реорганізації в село Залісся, де вони перебували аж до лютого вісімнадцятого року, септо до часу, коли Українська Центральна Рада підписала мир з центральними державами і запросила їх на помоч проти більшовиків. Українські січові стрільці, прийшовши з Бруч були приділені до бойової групи архікнязя Габсбурга Василя Вишивеного. І після деяких акцій стали постоєм у Ялесовитграді. Своєю людяною і культурною поведінкою українські січові стрільці здобули собі величезну популярність і любов та прихильність українського населення. Між командою українських січових стрільців і австрійцями постійно були гострі непорозуміння – які з тим, що українських січових стрільців перекинули на Буковину, де їх застав листопадовий зрив. 3 листопада 1918 року українські січові стрільці входять бойовим маршем у Львів, займають цитаделю і головний двірець, а наступного дня з Чернівець прибула решта частин та включилась до бойової акції в княжому городі. Після виступу зі Львова, Українські січові стрільці беруть участь в облозі і стають частиною української Галицької армії та ділять з нею долю до кінця її існування, септо до 1920 року. На творчих ідейних прикладах українських свічових стрільців виростало й гартувалось нове молоде українське покоління, бойовики організації українських націоналістів, українські повстанські армії і вояки дивізії Галичина, які своєю кров'ю густо окропляли шлях боротьби української нації». Їхніх могил українські дівчата не квітшали червоною калиною, не ставили на них хрестів і не співали їм вічною пам'ять. Але вічно остались всі відомі і безіменні великі лицарі в серцях і душах української нації, бо вони найбільше добро віддали для свого народу своє життя. Вони вибрали важкий, тернистий і бойовий шлях Своїх батьків, старшого покоління українських січових стрільців, і нічого заповіту своїх батьків, волю здобути своїй батьківщині, вони не відняли і не скреслили. Коментар підготував Ярослав Колодій.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 або 215-329-1844. Ще розпорагаємо адресу похоронного закладу 9529 Busselton Avenue, або також біля катедри непорочного зачаття при 717 Brown Street. Найбільша в Північній Америці українська посилкова компанія «Міст» пропонує свої послуги за найнижчими цінами. Компанія «Міст»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 Отже, телефонуйте безкоштовно до української компанії Міст на число телефону 1 800 288 99 49. І ще раз телефон: 1 800 288 99 49. Степами, темними ярами йдуть походом ріднії полки, хто відважний, хай іде із нами, лицарями будьте юнаки, хто відважний, хай іде із нами, лицарями, будьте юнаки. Нікого битись не будемо, до нікого в найми не підемо для вкрадіни ми усі живемо і за неї голови складемо, для вкрадень. й ворог йде нас визволяти а для себе землю він краде на могилу землю буде мати на могилі воля зацвіте на могилі Вей полями, темними ярами, утікайте, кляті вороги, хто не за нами, той йде з ворогами, того бити будем без ваги, хто не за нами. Мій же пісне попідне в україн, до вкраїнських промовляй серде. Президент Петро Порошенко вважає, що є підстави звернутися до Конгресу Сполучених Штатів Америки про надання Україні спеціального статусу головного союзника поза блоком НАТО. Це він сказав в інтерв'ю американській телекомпанії CNN. Голова держави вважає, що у випадку, коли санкції не працюють, є підстави для звернення до Конгресу Сполучених Штатів Америки про надання Україні для вирішення проблем безпеки спеціального статусу головного союзника поза блоком НАТО «Major Non-NATO Ally of the United States», так як це має Ізраїль, Австралія та Філіппіни. Це загроза для всього світу. Це не конфлікт в Україні. Українська нація зараз єдина, як ніколи, і світ має знайти правильну відповідь на дії терористів, підкреслив він. Президент підкреслив, що реакція всього світу на подію з літаком має бути єдиною. Кожна людина, кожна країна, включаючи Росію, мають визначитись, бути з терористами чи зі всім цивілізованим світом, наводить слова Порошенка його прес-служба. Президент України Петро Порошенко підписав закон про заснування Ордену Героїв Небесної Сотні. Відповідний указ розміщено на сайті президента. Перелік «Держнагород» доповнює Орден Героїв Небесної Сотні для відзначення осіб за громадянську мужність, патріотизм, відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, активну благодійну, Гуманістичну громадську діяльність в Україні. Самовіддане служіння українському народу виявлене під час Революції Гідності – листопад 2013 рік по лютий 1914 рік. Інших подій – пов'язаних із захистом незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України. Кабінету міністрів доручено у двотижневий строк з дня набрання чинності цим законом утворити комісію з проведення всеукраїнського конкурсу на кращий ескіз знака ордена, залучивши до її складу, зокрема, представників громадських об'єднань та активістів, учасників Революції Гідності. Так. Европейська правда з вівтірка 22 липня подає, що Литва наполягає на наданні статусу терористичних організацій Луганській Народній Республіці і Донецькій Народній Республіці. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Ліна Слінк'явічус, журналістом перед засіданням глав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 Поранення отримали майже тисяча українських бійців. 566 з них досі в лікарнях, 20% у тяжкому стані. Про це у вівторок, 22 липня, повідомив директор військово-медичного департаменту Міністерства оборони України полковник медичної служби Віталій Андронатій, під час брифінгу у військовому шпиталі в Києві, передає Уніян. Він розповів, що загалом за час проведення АТО було поранено 991 українського вояка. Більше 400 військових вже знову у своїх частинах, або проходять реабілітаційний період і також готові повернутися до бойових побратимів. У даний час на лікуванні перебувають 566 поранених. Австрія підтримує ембарго на поставку зброї до Росії, подає Європейська правда» від 22 липня. Міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц підтримав запровадження ембарго на озброєння. Курц нагадав, що ще в лютому пропонував заборонити поставку зброї до Росії. Тоді ця пропозиція не знайшла підтримки більшості. Сьогодні у мене відчуття, що дедалі більше міністрів закордонних справ підтримують це, сказав Курс у Брюсселі, де у вівторок проходила зустріч прав міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу. Він оголосив, що питання запровадження санкцій проти цілих секторів економіки Російської Федерації повинні обговорювати лідери країн Європейського Союзу. Путін зміцнює армію в Криму, бо боїться НАТО, пише «Українська правда». У зв'язку з активізацією НАТО біля російських кордонів, заходи щодо підвищення обороноздатності країни, зокрема в Криму та Севастополі, мають бути реалізовані повністю і в строк, заявив президент Російської Федерації Владимир Путін, виступаючи на засіданні Ради безпеки Росії угруповання військ НАТО на території східноєвропейських держав демонстративно посилюються, зокрема в акваторіях Балтійського і Чорного моря, зростають масштаби та інтенсивність оперативної та бойової підготовки, сказав Путін. Як зазначив президент Росії, у цьому зв'язку необхідно повністю і в строк реалізувати всі заплановані заходи зі зміцнення обороноздатності, зокрема в Криму та Севастополі, де нам доводиться фактично заново відбудовувати військову інфраструктуру. Росія і далі стягує війська під Україну та порушує кордон, подає Рада національної безпеки та оборони України. Росія продовжує нарощувати військову присутність вздовж кордону з Україною. Так, до населеного пункту суджа Курської області Російська Федерація перекинула війська із Забайкальського та Далекосхідного військових округів Росії». Крім того, в Суджанському районі відмічається розгортання двох вузлів зв'язку та очікується завезення апаратури засекреченого зв'язку. У районі населеного пункту Шевченкове прикордонники виявили сліди заїзду з території Росії 14 установок ГРАД, які обстріляли позиції сил антитерористичної операції. Факт порушення державного кордону задокументовано. Відповідні фото-відеоматеріали направлені в Міністерство закордонних справ України та російській стороні. Перебій від Ради національної безпеки та оборони України подає російські збройні сили у такому числі. 41 тисяча вояків, 150 танків, 500 видів важкої артилерії та всякої іншої зброї. Серед місцевих мешканців Луганської області посилюється обурення діями російських найманців, констатують у Раді національної безпеки і оборони. Після того, як 20 липня на фугасний міні, встановленій терористами, підірвалися троє підлітків, жителі Лисичанська Луганської області висунули «Ультиматум терористам до 14-ї години 22 липня покинути місце», – заявляє відомство. Водночас, для якнайшвидшого відновлення мирного життя та повернення переселенців «Укрзалізниця» запустила швидкісний експрес «Інтерсіті» за маршрутом Київ-Слов'янськ-Краматорськ. The Ukrainian-American Sports Center, Trizub invites you to attend the 23rd Annual Ukrainian Independence Day Folk Festival on Sunday, August 24th at 12 o'clock noon. Enjoy an outdoor concert of Ukrainian folk and modern dance, music and song featuring Iskra, Ukrainian dance ensemble from Whippany, New Jersey, Voloshke, Ukrainian dance ensemble from Philadelphia, Violinist Inessa timoshko Kailo from Lviv, Ukraine. The Vox Ethnica Orchestra from New York. And the Spiujikia Living in Song Chamber Choir from Washington, D.C. The Ukrainian social dance Zabava to the tune of Vox Ethnica Dance Band will follow the stage show. Ukrainian food, baked goods, standard picnic fare, and cool refreshments will be plentiful. Visit vendors grove and the kids fun area for information 267-664-3857 the ukrainian sports center is located on county line road and lower state roads in horsham pennsylvania